الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبهنا الضعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله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 ليس شيء احب الى الله تعالى من قطرتين واثرين قطرة قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الاثران فاثر في سبيل الله Wah, asar fi faribat min faraidillah, atau kama kala hadis riwayat al Jami. Seorang sahabat yang bernama Abu Umamah al Baahili, katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi tidak ada benda, tidak ada titisan dan tidak ada kesan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua titisan dan dua kesan Nabi Nabi kata dalam banyak-banyak benda yang sedikit ada dua benda yang Allah suka dalam banyak-banyak benda yang menjadi kesan yang menjadi parut ada dua kesan ataupun dua parut yang Allah suka begitu maksudnya yang pertama Nabi kata qasaratidum min khasyati Allah. Yang pertama adalah kekesanan air mata kerana takut pada Allah. Tuhan suka. Nah. Siapa-siapa yang biasa tdrop air mata kerana takut kat Tuhan. Tuhan suka dia. Bukan senang nah, tuan Baru ni ada sahabat kita tanya di Masjid Sultan Abdullah Tanah Liat. Dia kata dia masalah tak boleh terbit mata. Tak boleh dia kata. Bukan tak sedih. Kadang-kadang sedih. Bukan tak sebab. Kadang-kadang rasa sebab. Tapi ayah mata tak keluar. Di Mekah tengok orang orang lain bila mengadap Ka'bah ayah mata keluar mengambur, Dia kata kita tengok orang teriak tu. Dia kata kita rasa sebab. Tapi tak keluar ayah mata di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, kata tengok orang lain bila sampai depan makam Rasulullah tu air mata keluar deras begitu. Kita pun semak dah tapi tak keluar air mata, rasa macam mana nak buat. Dan saya nak balik kita baca mukadimah di Masjid Tanah Liat dua malam lepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah dok mengajar di masjid. Tiba-tiba anak dia kirim satu orang mai ke Nabi Suruh Nabi balik dandat kerana cucu Nabi sedang sakit kuat, sedang nazak, nak mati. Dirangkahkan cerita hadis itu, Nabi kemudiannya balik. Bila sampai di rumah, orang tua cucu dia bagi ke dia. Nabi pangku cucu buah atas reba. Tiba-tiba, meleleh ayam mata Nabi. Kan? Bila ayat mata Nabi keluar meleleh macam tu, Ibn Abba yang duduk ada sebelah Nabi alaihi wasallam dia katakan ke Nabi, Ma hadha ya Rasulullah. Dia kata ni apa ni ya Rasulullah. Ni ayat mata yang keluar ni apa ni ya Rasulullah. Nabi jawab rengkah saja. Nabi kata hadihi rahmat. Nabi kata ni ayat mata ni adalah rahmat Tuhan pada manusia. Maknanya bila kata ayat mata ni rahmat Tuhan, Tuhan tak bagi rahmat pada semua orang. Tuhan pilih orang-orang tertentu saja untuk terima rahmat dia. Maka malam ni pula kita jumpa hadis Nabi SAW kata, Laisa syai'un ahadda illallah min qatarataini wa atharaini. Tak ada lah benda yang lebih Allah suka kalau sekiranya berlaku kepada manusia ni... ...melainkan dua jenis titisan dan dua jenis parut. Dua jenis kesan. Hak jenis titisan ini yang pertama... <kuparatitumu> min <khasyatillah> ...kalau sekiranya satu orang manusia boleh terbit ayat mata, menitik ayat mata kerana takut kepada Allah. Tuhan suka dekat dia, Tuhan suka kepada ayat mata yang terbit daripada mata dia dan yang kedua waqatrati damin tuhrahu fi sabilillah tetesan darah kerana mati pada jalan Allah oh sahabat nabi buka sikit eh? Buka bukan sikit tumpah darah terbelang nyawa semata-mata kerana agama depa adalah golongan yang amat-amat dikasihi Allah Subhanahu Nabi kata wa'amal asara ni. Dan ada pun dua kesan ataupun dua parut yang Allah suka itu ialah. Yang pertama, fa'asarun fi sabi lillah. Parut yang ada pada badan seseorang. Kerana kena senjata ketika berjuang pada jalan Allah. Berkah tawuk luka, kena petak, kena parang dan sebagainya. Semasa dia berjuang. Fi sabi lillah. Parut tu walaupun nampak pada mata manusia. Nampak tak elok tarut di muka, tarut di tangan, tapi pada Allah isu tarut Allah amat suka. Dan yang kedua, Nabi kata wa fi faribatin min faraibillah. Dan kesan ataupun tarut yang melekat kepada diri manusia kerana dia melaksanakan perintah-perintah yang diperlukan Allah. Semaya, dia semaya yang banyak pengicalannya sampai lekat tekan di diri dia. Allah suka kepada orang-orang yang ada kesan-kesan ibadah pada diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a. Allah s.w.t dalam, ayat, dalam banyak ayat. Allah beritahu tentang betapa Allah s.w.t dia suka kepada orang-orang yang boleh menangis kerana takut dekat dia. Allah suka di antaranya surah al-Isra ayat 19 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lil aqqal yabquna wa yaziduhum khushu'an صدق الله العظيم Maksudnya sehingga datang dan orang-orang yang beriman itu mereka ini tunduk menangis semata-mata kerana mereka membaca Quran dan Quran itu menyebabkan hati mereka semakin tunduk. tuan kita bawa habis bulan puasa kan? Dan dipercayai ramai daripada kita dan khatam sekongkongnya sekali Quran. Dalam tempoh masa bulan puasa yang kita cuba baca Quran dan cuba khatam Quran itu pernah tak sekali kita baca Quran yang masa kita keluar. Kalau kita baca Quran bulan puasa itu, itu satu kebaikan. Kalau kita dan khatam sekali Quran sebelum habis Ramadan, itulah sangat-sangatlah merupakan kebaikan. Tapi kalau kita baca Quran dalam bulan puasa itu, kita baca Quran dan dalam untuk baca Quran itu, ayat mata kita menitik jatuh. Maka itulah sangat-sangat baik. Kebaikan yang sangat utama yang ada pada diri kita semua. Ini peringkat tu, dia peringkat. Orang hak boleh baca Quran bulan puasa, dah kira baik. Orang yang boleh khatam Quran dalam bulan kuasa, dia lebih baik daripada orang yang hanya baca tak khatam. Tapi orang yang boleh baca Quran dan sampai terlebih ayat mata ketika baca Quran, dia orang paling baik. Itu peringkat. Maka kita sendiri suka diri kita. Kita muhasabah kita suka diri kita, kita tahu. Kedudukan kita pada tahap, pada kategori yang mana satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abdullah bin ash -Shikhir radhiyallahu anhu kata Abdullah ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli li jawfihi aziz ka aziz almirjal min albukah atau kal, sahih, riwayat al-Jirmizi At dan Abu Daud saorang so, sahabat yang bernama Abdullah bin Asykhir dek suatu hari dia pergi masjid bila dia sampai di masjid, dia jumpa Nabi tengah duduk semayang. Dia kata. Maksudnya, semayang sunat. Bila dia sampai, dia tengok Nabi tengah duduk semayang. Dia kata. Bila dia sampai dekat, dia duduk dekat dengan Nabi. Dia kata, terdengar pada diri dia bunyi macam benda mendidih. Dia kata. Dia sampai masjid, tengok Nabi duduk semayang. Dia pergi rapat dengan Nabi, duduk dekat dengan Nabi. Dia kata, li jauh aziz. Dia kata. Bunyi dalam dada Nabi itu bunyi aziz. Bunyi macam benda mendidih. Bunyi macam benda itu menggelegar. Begitu. Ka azizil mirjal. Seperti mana mendidihnya benda yang dimasak dalam kuali. Dia kata bunyi macam benda mendidih. Macam orang duduk, duduk rendang teluk bunyi bunyi mendidih. Dia kata dalam dada Nabi. Pasal apa bunyi macam tu? Dia kata minal buka. Kerana menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semayamnya. Dan kita bila baca hadis-hadis macam ni, bila kita baca, kita muhasabah. kita tengok balik kita tak pernah sampai ke tahap itu. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi sampai tahap tu. Selain Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar, anak Sidina Umar meriwayatkan satu hadis kata dia lamas tada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'. Begitu asb dilah nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, sakit nabi ni wajah waja' maksudnya sakit yang nak membawa wafat. Geringnya amat sangat. Ketika Nabi SAW duduk dalam keadaan sakit nazak ni. Maka kata kepada Nabi SAW tentang semayang ni. Orang pergi kata dekat Nabi, Ya Rasulullah, siapa nak jadi imam ganti kamu? Kerana kamu lah ni uzok sangat, siapa tak boleh jadi imam di masjid. Ha? Sahabat pergi Nabi, Ya Rasulullah, tolong cadangkan siapa nak ganti tempat kamu sebagai imam di masjid faqala nabi sallallahu alaihi wa nabi kata muru aba takrin falyusalli bina nabi kata suruh Abu Bakar jadi imam kepada manusia semua nabi tunjuk Abu Bakar sahabat ada ramai nabi tunjuk Abu Bakar ini orang kepercayaan, kepercayaan nabi sehingga dia dapat gelak Abu Bakar as-siddiq Abu Bakar orang yang cukup benar Cukup benar. Pasal apa? Pasal dia kalau kata Nabi kata, semua betul. Tak ada komen, tak ada query, tak ada tak setuju, tak ada nak komplain, tak ada. Selina Abu Bakar as-Siddiq satu orang manusia yang kalau orang habat kat dia, kata benda ni macam ni, macam ni, macam ni, dia tanya siapa kata. Kalau orang kata Nabi kata, dia kata betul. Sadatkan Rasulullah. Dia kata Nabi tak pernah tak betul. Nabi betul. Walaupun benda yang dihabat dia tu benda tak logik, tak masuk akal, tapi kalau betul Nabi kata, sadaqa Rasulullah. Nabi betul degree. Macam tu sekali percaya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sakit kuat, orang tanya Nabi siapa nak jadi imam ganti Nabi, Nabi kata, muru abadat shuhababat jadi imam. Aisyah radhiyallahu anha hada ada sebelah ni bila dengar-dengar Nabi cadangkan kadang Abu Bakar bapak dia semua jadi imam Aisyah kata dia kata inna aba bakrin rajulun raqiq Dia kata ya Rasulullah Abu Bakar ni ta'atu aku kenal dia Inna aba bakrin sesungguhnya Abu Bakar ini rajulun raqiq Dia satu orang yang hati dia sangat lembut dia satu orang yang sangat sensitif. Dia ni tak boleh iza qara'a ghalabahu al-buka. Aisyah kata dia kalau baca Quran bunyi tangisan mengatasi suara bacaan dia. Abu Bakar ni rajulun raqiq. Dia ni hati dia ni sensitif ni sangat-sangat, sangat-sangat sensitif. Iza qara'a kalau dia baca je Quran ghalabahu al-buka. Bunyi menangis tu menenggelamkan suara bacaan Quran dia seolah-olahnya Aisyah r.a. macam tak setuju lah bapak dia disuruh jadi iman dia. Nabi kata Nabi kata aku kata dia suruh dia kamu semayang dengan dia Nabi tak mahu cakap banyak lah Nabi kata aku kata Abu Bakar Abu Bakar tu siapa dok main cadang Allah dekat aku Saidina Abu Bakar As-Siddiq dikenali dengan nama Rajulun buka seorang lelaki lelaki yang kuat menangi. Orang yang kuat menangi kerana takut Allah ni menjadi orang pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita cuba kita cuba kita mujahadah diri kita. Latih eh? latih diri kita bagi reti takut ke Tuhan. Bagi reti takut ke Tuhan. Manusia kalau tak takut Tuhan rosak segala-galanya. Manusia kalau takut Tuhan, cantik segala kerja. Cantik kerja dia. Kalau dia jadi orang yang kerja, dia satu orang pekerja yang amanah. Faham? Dia takut ke Tuhan. Dia bukan takut dekat bos dia. Dia bukan takut kepada tindakan tata tertib yang, yang nak dikenalkan kepada dia. Dia tak takut semua benda ni. Tapi dia takut ke Tuhan. Dia takut dekat Tuhan. Bos dia, tindakan tata tertib tidak boleh memubarakkan dia. Tetapi Allah SWT boleh... Memubaratkan dia. Manusia kalau dalam diri dia ada rasa takut kepada Tuhan, dia manusia paling baik. Nah, kita cuba semai, semai dalam diri kita rasa takut kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan itu kita jadi orang yang baik kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan bahru Mazi jilid tiga. muka surat 232 muka surat 232 kita masuk satu tajuk baru bab ma'a ja fi man adraka min al-jum'ati raka'ah eh, ayu ba' yang datang pada menyatakan orang yang mendapat yang mendapat daripada jumaat itu satu raka'ah eh, ini nak cerita orang pergi masjid nak semai jumaat pi lambat ataupun dia pergi awal dekat orang nak semayang dia nak perut ke apakah dia masuk bilik ayat dia keluar balik main orang dah semayang dah satu rekaat dia dan pada rekaat kedua saja kata dia ketahui lah sedaraku seorang yang mendapat satu rekaat daripada semayang Jumaat adakah mendapat akan Jumaat ataupun tidak orang yang dan satu rekaat saja dia ni dapat ke tak Jumaat begitu seperti seorang yang datang kemudian dia main lambat tiba-tiba didapatnya orang-orang sudah sembahyang rakaat pertama dan sempat dia mendapat rakaat yang kedua serta semua orang yang hadir jemaah dia tak dan rakaat pertama dia ada rakaat kedua saja ini kesnya begitu maka adakah disempurnakannya jemaah itu dengan satu rakaat saja ataupun menyempurnakan dengan tiga rakaat jadi zakat ha, ini benda ni tu dan bagi orang yang mengaji tak ada apa lah tahu dah tak baca pun tahu dah macam mana nak buat tapi kita kena ingatlah masyarakat kita. Hak jenis main-main tengok orang oh, semayang dah. Kona patah balik ni. Bukan sikit tu ada. Dia dah terlambat. Terlambat atas macam-macam hal. Main-main lah. tengok orang pakai juk diri semayang dah. U-turn menyengit lari balik. Ada kata-kata. Ah, Lepas semayang dah, kita Dia kata aku tak berhenti. Dia dah. Kena masuk setiap lagi, lagi. Dia cempurah habis. Dia kata. Kona menyengit lari balik. Pada apa? Tak berhenti. Baik bab ni dia nak cerita dekat kita secara jelas sebenarnya lagu mana nak selesai masalah ni dalam urang. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini menjadi dalil atheh sempurnakan dengan satu rakaat saja. jadi penyelesaian dia kalau kita dan satu rakaat tambah satu rakaat saja. Itu cara dia. Kata Imam At-Tirmizi, 'An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala' diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya Man adraka min falati salati raka'ah faqad adraka salah Maksudnya barang siapa dapat daripada sembahyang itu satu rakaat ah, maka sesungguhnya mendapat dia akan sembahyang oh, Nabi kata begitu Kalau dan satu rakaat ah, maknanya dia dapat sembahyang tu dia memang di masjid orang dah semayang jemaah satu rakaat ah dah dia dapat satu rakaat ah je dia dapat semayang jumaat makna semayang jumaat apa dia dia kena tambah satu lagi aja jadikan dua rakaat ah. begitu kata al tirmizi ini hadis hasan lagi sahih dan dikeluarkan dia oleh imam as shafii di dalam kitab al ub masalah jumaat ah makmum yang dapat satu ser rakaat ah, apa hukumnya apa hukum kalau hak main lambat dan satu rakaat ah ni apa hukum dia kata At-Tirmizi dan bermula amal atas hadis itu di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu dia kata sahabat-sahabat Nabi pegang kepada hadis ni kalau terlambat main sembang jemaah dan satu rakaat tambah satu saja semua sahabat buat macam tu dia kata Berkata mereka itu Barang siapa dapat dia satu rekaat Daripada jemaah Nescaya menambah ia akan satu rekaat sahaja lagi Hari ini Semua sahabat sepatah penyelesaian dia begitu Dan barang siapa mendapat akan sekalian orang Sudah duduk baca tahiyat dia ni lagi lambat Dia main-main orang duduk tahiyat dah Begitu Nescaya jadikan jumaat itu akan gohor Dengan tiada niat gohor ha, Jadi dia main-main tengok orang dah duduk tahiyat akhir dah apa yang dia perlu buat tak kibir. Nia' semayang Jumaat. Niat semayang Jumaat Saja aku semayang perlu Jumaat dua Niat Nia' semayang Jumaat. Tak kibir Allah wa akibat turis duduk tahiyah afir. Bila imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah. Dia bangun buat empat rekaat. Buat empat rekaat ni nak kena ubah niat tak? Nak kena kata aku niat. Nia' balik jadi semayang zuha. Tak payah ubah niat. Niat jumaat juga. Tetapi buat semayang empat rekaat oh yang tu pun keliru buka sikit tu oh yang tu pun keliru buka sikit dia faham skrat skrat lagi tak faham ha, dia faham kalau kita tak dan satu rekaat kita tambah satu yang tu kelir kalau kita tak dan dua-dua rekaat kita cuma dan tahiyat akhir aja kita kena semayang lohong ha, dia faham lagu tu dia faham lagu tu kita kena semayang lohong maka dia buat empat rekaat sekali dengan pusit niat sekali bagi jadi lohong jadi bubong habis semua nampak? Ada. Orang yang jadi macam tu ada. Sebab apa? Dia confused. Dia confused macam mana nak settle benda ni. Maka dia kata ada empat takkan jemaat. Jemaat mana ada empat? Dia kata empat lorong. Dia ubah niat bagi jadi semayang Zuhur pula. Ada. Dia kata di sini. Dia kata orang yang sampai pada hari jemaat. Sedangkan orang semua dah tahiyat dah. Tahiyat akhir dah. Maka dia kena semayang jemaat. Tetapi disempurnakan dengan empat rekaat. Tanpa perlu ubah niat. Begitu. Hanya sembahyang keempat rakaat sahaja. Tak payah ubah ni. Dan dengan dialah berkata... Sufyan al sauri ...dan Ibnul Mubarak... ...dan Imam Al-Shafi'i... ...dan Imam Ahmad bin Hanbal... ...dan Ishaq... ...dan Imam Malik pun demikian juga. Semua ulama kata macam tu. Tak ada masalah lah. Faham kita. Baik. Masalah. Rakaat ma'amum yang dikatakan dapat ser serakaat dengan sempurna. Baik. Lami yang kata dapat satu rakaat tu macam mana? ada juga kawan yang keliru tentang benda ni kan dia memeh main, main imam baru bangkit daripada rokok kan baru bangkit daripada rokok sami'allahu liman hamidah dia memeh dia pun tak kira Allahuakbar ikut sujud sama dengan imam dia kira dia dapat satu rekaan rokok dia tak dan dia main tutup imam dah bangkit daripada rokok dia kira dapat juga rekaan tu macam-macam semayang ni macam-macam periksa dua tu baru Pak Semayang tak cakap lagi baru Pak Semayang ni yang kata orang Melayu ni, orang Islam ni Pak tu pun duduk keliru lagi berkelir ni daripada umur 20 dulu sampai lah umur 70 duduk berkelir Pak Semayang tak habis lagi maka apa? tak faham sebenarnya macam mana? begitu baik, maka dia kata di sini. Kata Imam Al-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Dan barang siapa mendapat dia akan satu rekaat daripada Jumaat. Dan saya menambah dia akan satu rekaat lagi. Serta memadai akan dia itu Jumaat. Yang ni hak tadi. Fahamlah. Kita tak dan. Kita melambat. Kita dan satu rekaat saja. Maka kita tambah satu rekaat. Maka kita dapat semayang Jumaat. Selesai. Baktuh. Dan yang dikatakan makmum yang dapat satu rekaat serta imam itu Iaitu makmum yang mendapat dia akan rokok serta imam oh, tu dia Dia punya sempadan nak dapat rekaat itu Ialah dia dapat rokok sama dengan imam Selisih pun tak mau Selisih pun tak mau Dia sampai-sampai Tuan imam dah duduk rokok dah Dia sampai-sampai Allahuakbar Dia nak rokok tuan imam Yang tu selisih Tak dapat rekaat itu dia kena dapat rokok tu. Tuh Imam dalam dook rokok tu dia mai Allahu Akbar. Dia rokok. Rokok dan dapat famak Kadar Qadar fama ialah subhanallah. Dan dapat banyak tu. Baru Tuh Imam Shami Allahul Iman Hamidah. Baru dapat rakah. Begitu. Yang ni rokok iya. Padahal Imam di dalam rokoknya. Dan belum mengangkat kepalanya lagi. Dia dapat rokok tu. Dia rokok. Tuh Imam tak angkat kepala lagi. Kemudian baru Imam Shami Allahul Iman Hamidah. Sami Allahu liman. Yang ni pun bukan sikit tu imam. Sami Allahu limal bo ada juga. Sami Allahu limal Hamidah. Banyak tempat ni duk bunyi macam ni. Kita ni telinga ni pasang bagi clear lagi. Adjust amplifier bagi clear lagi nak dengar ni. Sami Allahu limal juga. Bukan limal. Liman. Sami Allahu liman labb minnul liman Hamidah kan samia allahu maksudnya Allah dengar liman hamidah bagi orang-orang yang memujinya itu makna dia bukan samia allahu limal banyak orang tuan orang sebut samia allahu limal ha ini pun betul lah tak naklah malu kat oranglah kita semayang dah berpuluh tahun dah duk sebut tak betul ya? hmm? begitu baik dia kata, jadi yang dikatakan mendapat rakaat. Jadi ialah dia mendapat, ro mendapat rokok bersama dengan imam. Iaitu makmum yang mendapat ia akan rokok serta imam. Ia ni rokok ia padahal imam di dalam rokoknya. Dan belum angkat kepala lagi. Kemudian dapat sujud pula bersama dengan imam. Oh, begitu. Maka jika seseorang itu takbiratul ihram pada masa imam rokok. Oh, dia main lambat. Dia main-main dia takbir Allah. waktu Masa dia duduk, takbir, tutup imam dah ada rokok. Tiba-tiba turun rokok ia dan imam pun bangkit angkat kepala di dalam ia turun tu selisih. Dia main tu dia sampai-sampai tu imam dah duduk dah dia pun tak Allahu Akbar dia gaya nak rokok tu imam bangkit selisih. Begitu keadaannya. Kemudian jikalau diikutnya bersama sujud sekalipun dia tak terbilang sembahyang itu mendapat serakah Walaupun lepas tu sujud dia dapat sujud sama dengan imam sebab rokok tadi selisih. Tak dapat rokok dan pamat minah sama imam. Maka tidak dapat rekaat itu. Itu maksudnya. Maka sempurnakanlah sembahyang itu dengan empat rekaat Zohor. Ha, kalau satu rekaat pun tak dapat dalam sembahyang jemaat. Maka sempurnakan dengan empat rekaat. Empat rekaat itu seperti sembahyang Zohor. Tanpa perlu ubah niat. Begitu. Masalah. Jemaat yang disyokkan sujud serta imam. Apa hukumnya? Ha, ini pula syih ini diharap lah. Sujud, dia syok. Dia boleh syok tentang sujud pula. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Al-Um ni nama kitab Imam Syafi'i. Dan jika rokok seorang serta imam akan satu raka'an. Dan sujud dia akan dua sujud. Kemudian syok pada keadaan sujud akan dua sujud serta imam atau satu sujud saja. Dia boleh jadi lebih betul. Dia mai, dia takbir Allahuakbar rakok dapat rakok sama dengan imam okey elok sambil Allah uliman hamidah semua sama tu imam sujud dia sujud tu imam sujud pulak kali kedua dia pun sujud eh lepas tu dia kata aku sujud sekali ke dua kali kata nah gila ada juga dia jadi macam tu macam tau orang dalam semayang ni macam macam lah duk tahiyat dia duk baca patihah buat dah eh. bukan dia takti tapi dia harap lah eh ada had takbir Allahu akbar baca doa iftitah lepas baca doa iftitah duk baca tahiyat doa attahiyatu liman sallallahu alaihi dia balik apa kepala duk di mana tah satu ke iman rafa Allahu akbar eh kenapa aku baca tahiyat ni dok nak baca benda ada juga macam tu pun. ni yang kata semayang ni kan dia macam tu baik tapi ada had jadi seruk lagi bodoh. Student saya di tempat kerja, dia tanya. Tanya suatu soalan, kita tak mahu dengar soalan macam tu. Dia so, tu tak nak tanya dia dah. Kalau kita ada hilang barang. Saya ingat pasal tadi umbok. Ya. Hari tu tengah semayang, Ingat. Kan? Tengah semayang, dia kata teringat. Oh, teringat balik barang tu tak tang mana. Dia kita teringat balik jadi Ustaz soalan saya ni dia kata nak tanya kita peringat barang tu duk tangan-tang -tang mana tu mengganggu semayang kita betul tak Ustaz dia kata kita kata betul kan ya? ganggulah betul lah baik ganggu ganggu orang semayang ni haram kan kita kata haram jadi barang kita, kita tengok ada tu jadi haram tak oh pening-pening <laughs> yang tu dia tak ada kaitan <laughs> tapi yang kata orang ni kata budak-budak ni kadang dia dia pergi sebegini tu No dia nak fikir dia ada belajar kata kalau orang duduk semayang kita ganggu haram sehingga kan kalau orang duduk semayang kita duduk baca Quran beras ganggu dia dalam semayang hilang kosong masa duduk dengar kita baca Quran pun berdosa tak boleh berdosa kalau kita baca Quran beras ganggu orang duduk semayang perlu berdosa jadi dia kata ganggu orang sembahyang ni berdosa. Baik, nah dia duk sembahyang, dia teringat barang hilang dia tu teringat dia tak tang mana. Dia tak ingatan itu mengganggu dia dalam sembahyang. Jadi dia kata haramlah ganggu dalam sembahyang. Jadi barang hak jumpa tu haram haramlah. Haid lah. itu tu rasa-rasa, Yang tu dah. Dia tu dia tak ada kaidah. Kita, mau kamu tanya macam ni. Dia dia kata dia pernah dengar soal jawab dalam radio. Dia tidur terang macam tu. Dah, dah. Itu eh, aku saya kata radio baca lagu leh apa hab lagu leh masalah. Dalam ugamu ni tuan tuan dia ada seribu satu masalah. Seribu satu masalah bukan masalah ugamu tu ugamu tak ada masalah. Masalah dengan kita ni Bila kita tak faham maka dia menjadi masalah kepada kita. Ha, tapi kalau kita belajar kita nampak jalan-jalan penyelesaian dia tak jadi masalah apa. Selesai semua benda. Baik, jadi dalam kisah dia ni tadi ni dah semayang elok dah rokok dapat dengan imam sujud pertama pun dapat sujud kedua pun dapat tiba-tiba dia timbul syok dalam hati dia dia syok dia kata kemudian syok pada keadaannya sujud akan dua sujud serta imam atau satu sujud eh dia kata aku sujud sekali ke dua kali tau kan eh dia jadi lagu tu nascaya ha. maka hendaklah dia sujud akan satu sujud lagi bila dia syok sekali dua kali sekali dua kali dia kena sujud lagi sekali begitu. Dan sembahyang tambah 3 rakaat lagi sehingga sempurnakan Zuhur 4 rakaat. Ah ni dalam kes dia ni tadi ni dia danlah satu rakaat. Sebenarnya dia dan satu rakaat sepatutnya tambah satu rakaat saja. Tapi bila dia syak tentang sujud dia sekali kedua kali sekali kedua kali maka dia ni sudah kena tambah kena tambah 3 rakaat lagi. Pasal apa? Pasal hak tadi ni syak tadi menyebabkan rosak sembahyang dia. Dia kena tambah 3 lagi jadi sembahyang dia jadi batal. Dua benda dia kena buat. Yang pertama, sujud kena tambah satu lagi. Lepas tu, rakaat kena tambah lagi tiga lagi. Sujud bila tambah satu lagi baru kira satu rakaat dah. Lepas tu dia kena tambah lagi tiga lagi kerana kelalaian dia yang menyebabkan timbul syah kepada sujud sekali atau dua kali tadi. Ada-ada ada tuntutan ada macam ni. Maya, maya zuhor, maya asar ni. Tiga akan empat kata dia. Tiga rakaat akan empat rakaat. Okey, dia pun faham bila kita syok tiga atau empat kita kena kira hak sikit kira tiga tambah satu rekat lagi dia, dia tambah satu rekat ni syok lagi lepas itu empat ke lima dah. Ah. Tahu. Islam kata bila kita syok tiga atau empat tiga atau empat kita kira tiga bila kita kita, kita, kita dah kira tiga selesai dalam bab tu kita tambah satu lagi kira empat dah. dia dah tambah satu dia duk main empat ke lima pulak dah orang macam ni mau pergi duk kerja dalam kolam masjid kan dia duduk layan sangat syok yang kemudiannya merosakkan ibadat dia semua sekali begitu dia kata kerana tiada mendapat dia akan satu rakaat jemaah serta imam dengan sempurnanya kerana timbul syok kepada bilangan sujud dia tadi sekali ke dua kali sekali ke dua kali menyebabkan dia tidak mendapatkan satu rakaat jemaah tadi. Dia kena tambah lagi satu lagi sujud. Baru dikira satu rakaat. Kemudian dia kena tambah lagi tiga rakaat lagi. Begitu. Melainkan dengan sujud. Dua sujud. Dia kata. Nah, begitu. Baik. Ba. Ma ja'afil qailah ba'dal jemaah. Iaitu eh, ba' yang datang pada menyatakan tidur tengah hari. Kemudian daripada jemaah. Oh ini. Yang mempuluh pinang tak ada masalah lah ke Kita kerja kal ya, lepas dengan jumaat masuk kerja balik orang cedah masalah dia cuti hari jumaat dia cuti bila lepas sembahyang jumaat balik tidur menggelembang di rumah baik apa hukum tidur dia kata pada hari jumaat selepas sembahyang jumaat ketahuilah sedaraku adalah adat sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang waktu tengah hari maka bersenang-senang diri mereka itu daripada kerjanya dan sebagaimana dan sebagainya dengan makan dan tidur sebelum daripada waktu gelincang matahari, ha, ini dia kata sebenarnya menjadi kebiasaan di kalangan sahabat Nabi sebenarnya tidur tengah hari ini sunat tidur tengah hari sunat sahabat-sahabat Nabi memang mereka buat macam ni seperti mana tidur selepas Aisyah sunat Lepas insya, sunat tidur. Nak bangkit pula, bangkit tengah malam. Ini untuk semayang sunat. Dan ini menjadi kebiasaan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni bila tengah hari, kebanyakan mereka akan ambil time tu untuk rehat. Rehat sama ada makan time tu, ataupun tidur dan sebagainya, sebelum waktu gelingkak matahari. Maksudnya sebelum masuk waktu lor. Sebelum masuk waktu zuhur time tu sahabat-sahabat akan rehatkan diri mereka. Relaks, dan sebagainya sementara nak tunggu masuk waktu zuhur, begitu. Melainkan pada hari Jumaat, dia kata. Maka pada hari Jumaat itu beristirahat mereka itu kemudian daripada semayang Jumaat. Ha. Hari lain daripada hari Jumaat sebelum zuhur dia berehat. Hari Jumaat lepas semayang Jumaat dia berehat, begitu. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu kau. ما كنا نتغدى في اهل رسول الله صلى الله ولا نقيل الا بعد الجمعه maksudnya diriwayatkan daripada sahal bin sa'ad radhiyallahu anhu katanya tiada ada kami makan tengah hari pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiada kami tidur tengah hari sebagaimana adat kami pada hari-hari pada hari jumaat ah. melainkan kemudian daripada jumaat ah. Dia kata kebiasaan kami pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad kecuali hari Jumaat. Kami akan rehat-rehat dulu. Itu kebiasaan kami, dia kata. Tapi pada hari Jumaat, dia kata kami tak rehat. Kami sembahyang jemaah. Lepas sembahyang jemaah baru kami rehat. Itu kebiasaan kami, dia kata kerana yang tina akan perkara yang bersangkut dengan Jumaat pasal apa kami tak rehat sebelum Jumaat pasal kami duduk buat persediaan untuk nak pergi masuk dalam Jumaat Jumaat ini tuan, -tuan yang untuk Khatib duduk baca dalam pertubahan tu kan kata hari Jumaat ini Sayyidul Ayyamil Usmur hari Jumaat ini adalah pengulu kepada segala hari Islam melihat hari jemaat ni hari mulia, hari besar. Maka nak pergi semayang jemaat tu, dia kena ada preparation. Nak menunjukkan besarnya hari jemaat dan semayang jemaat. Kita di tempat kerja, kalau nak sambut orang besar mai, kita buat tak preparation? Oi, seminggu sebelum tu, lap tingkap, gantung yang tu, gantung yang ni, rumput pun, petong, apa semua. Tak buat bagi elok, pasal apa? Pasal nak memuliakan orang besar anak main ni. Eh? demikianlah halnya hari jemaat ni hari besar jadi nak pergi semayang jemaat tu dia ada preparation dia dia nak kena mandi sunat dulu pakai pakaian bersih dulu pakai wangi-wangian dulu pasal apa? pasal kita nak pergi semayang jemaat semayang pada hari yang menjadi penggulu kepada segala hari tu sepatutnya adab kita dengan hari jemaat maka sahabat-sahabat Nabi hari jemaat dia tak rehat melainkan selepas dah selesai semayang jemaat baru rehat begitu daripada mandinya dan pergi lekahnya dan lain-lainnya ha oh, tu depa tak rehat bagaimana pakai masa tu digunakan untuk mandi untuk pakai pakaian yang bersih untuk nak pakai wangi-wangian untuk nak pi cepat ke masjid maka itu sahabat-sahabat nabi buat untuk nak memuliakan hari jumaat maka kata ath-tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu dan katanya lagi bermula hadis Sahal bin Sa'd itu ada hadis yang hasan lagi sahih dan dikeluarkan dia di dalam oleh Bukhari di dalam sahihnya. Oh, betul benda. bagus. Kalau sekiannya boleh buat begitu. Tapi kita kerja waktu jumaat payah. Enggak, nak masuk dalam pancur mandi, bombrang-bombrang, apa ramai, tetu pejabat tu bukan duduk berrebut masuk mandi pun haru juga. Kan? tapi Islam suruh macam tu kalau boleh buat macam tu dia kata sebagai nak tunjuk kata kita muliakan hari jumaat begitu tajuk baru dia kata bab majaa fi man na'asa yawm al-jumu'ah annahu yatahawwal oh yang ni pun ada juga dalam agama kita ni bab ni dia kata bab yang datang pada menyatakan orang yang mengantuk pada hari jumaat bahwasanya beralih dia daripada tempat duduknya tapi dia guru garis paduan yang agama bagi. Mai semai yang jemaah duk dengar khotbah ni mengantuk. Dia ada pula satu cadangan kepada orang-orang yang mengantuk ni, kepada para pengantuk ni. Dia ada cadangan pula kepada para pengantuk ni, kepada orang, -orang yang mengantuk ni, dia suruh beralih, suruh ke lain, nak bagi hilang mengantuk tu. Dia nak habaq apa? Niak, dia nak habaq kata sini, khotbah ni penting, kena dengar. Contoh seminggu sekali, kita nak dengar nasihat daripada member ni. Seminggu sekali. Seminggu sekali ni pula my duty. Dok karut lah. Jadi orang yang mengantuk, dia kata makan cendul pulut banyak sangat. Orang yang mengantuk ni dia ada cara dia. Dia kata apa? Bangkit bergerak pergi ke tempat lain. Bila bangkit bergerak tu darah dia berjalan balik, hilang mengantuk. Dia suruh macam tu. Ugamah hadis Nabi ni sampai bakni pun dia beritahu tu dia, yang kata Islam ni satu package hidup yang cukup sempurna daripada sebesar-besar benda Islam bagi berita sampai sehalui-halui benda sekecik-kecik benda Islam berita, berita. ketahui lah saudaraku ini satu kaedah yang diajak oleh Nabi kita bagi umatnya, Nabi ajar ni cara ni, Nabi ajar supaya tidak hilang dan tidak sia-sia kemaslahatan diri masing-masing dengan sebab ngantuk itu supaya tujuan kita main masjid ni tak sia-sia kita main ni pasal apa? banyak pasal Di antaranya nak dengar nasihat daripada member ni Di antaranya nak tunjuk solidarity orang Islam nak tunjuk kata orang Islam ni kita solid dari segi taat pada agama ni kita solid bila bunyi bang ya pakak masuk mai penuh masjid ni, tuan-tuan bayangkan ni puak-puak hak bukan Islam hak dok keliling ni tengok depa rasa gerun tu. Pasi apa? Gerun. Pasi orang Islam ni tunjuk depa ni jaga agama depa. Gerun tu kan. Ni kita dia bukit masjid tajam, ni dok gerun dengan gereja 10N aja. Sekali-sekali dia buat gathering, dia buat assembly, dia dia bagi push sampai tutup jalan tu. Sedih so, kita nak kena pergi masuk melila kat dalam taman apa ke nak keluar balik. Kita nampak mereka punya perhimpunan tu menggerunkan kita. Nampak kesatuan mereka, nampak solidariti mereka, nampak perpaduan mereka tu. Tengok sampai tutup jalan. Dengan ramai orang, pelik baik, pelik, pelik apa ni, pelik daripada Johor, Negeri dari Sembilan, Melaka, satu Malaysia apa berkat turun. Kita tengok macam tu rasa ni, dalam diri kita ni rasa, wuih kata kuat-kuat ni. Kita rasa orang Islam kena tunjuk macam tu sekali-sekali buat mengaji kuliah bulanan apa semua ni parking biar bagi penuh kot tu pergi jalan tu bagi mereka tengok tu mereka rasa wuih orang Islam committed dengan agama dia kena benda ni kena maka ini diantara hikmah harus di maka dia kata bila dah main dah masjid dah tunjuk dah kita main ramai apa semua buah-buah Cina tu main-main tengok-tengok -main lena apa dia bukan main nak dengar apa tu karut juga buah ni buah ni, buah, ni, buah, ni, buah, ni. jadi kemasalahan tu tak ada ramai sahaja orang pakai-pakak tidur apa-apanya jadi tak maulah dia kata kalau main masjid pakai nak tidur, karut lah maka kita yang rasa mengantuk ketika duduk dalam masjid hari Jumaat aku kotobah duduk-dengar ni dia kata bangkit bergerak sikit bagi hilang mengantuk tu begitu iaitu apabila rasa mengantuk maka bolehlah berubah daripada tempat duduknya daripada tempat duduk ubah pinggang lain demikian suruh nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dikeluarkan oleh imam al zirmi ani bin umar an nabi sallallahu kan. alaihi wasallam qad diriwayatkan daripada abdillah bin umar bin al-khaffah radhiyallahu anhumah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia iza na'ata ahadukum yawmal jum'ah fall ia berubah min apabila mengantuk seseorang daripada kamu pada hari jumaat maka hendaklah berpaling bangun si berubah daripada tempat duduk ke tempat lain tu dia nabi pesan macam tu kan nabi pesan macam tu macam kan macam kita duk pi kosong-kosong lah Allah ni orang tak buat kan bila dia nampak mengantuk sikit okay, dia kata bangun bangun bangun bangun dia suruh pakak-pakak bangun semua kan dari terbaik tuan-tuan cuba pejam mata dan nah, memang kita perlu pejam lah tadi kan dia suruh kita pejam mata dia suruh dia ini fairly kita agak apa curung-curung minta curung tuan-tuan dia suruh pejam mata dia kata kita pun tinggal tak curupa pakat bangkit dia pun pakai pejam mata baik jangan buka dia kata jangan buka mata baik tuan-tuan cuba tuan-tuan bayangkan di mana arah kiblat kita oh, dia kata gitu kan Ha, jangan buka mazah dia dah semua jangan buka mazah masing-masing cuba bayangkan tadi dia mai tadi parking kereta kat mana masuk kot tangga mana naik tikok mana masuk pintu mana baik cuba bayangkan dalam perjalanan nak mai tadi lintas masjid apa cuba bayangkan kiblat kita belah mana dia kata kita di dalam kursus ni eh. Pakat bejam mata, terayang bayang tengok. Ha, Pakat tunjuk. Dia ni tunjuk kot ni, dia ni tunjuk kot ni, dia ni tunjuk kot ni kan. Ha, Pakat tunjuk habis semua. Baik, tuan-tuan jangan jatuh tangan. Tunjuk arah yang tuan-tuan tunjuk. Baik, baik cuba buka mata. Dia kata. Buka, buka, buka. Tak, tak, tak. Eh, pula ada. ada. Kan? Ha, sebenarnya buka ada apa. Buka ada apa. Dia pun buat kesimpulan. Ha, dia kata, tuan-tuan, inilah yang dikatakan manusia. Kita mempunyai ingatan yang berbagai-bagai ada orang ingat lagu tu ada orang ingat lagu ni susah bagi kita nak menyatukan ingatan semua orang dia kata baik-baik baik tuan-tuan baik, baik, baik, boleh duduk balik kita sambung sebenarnya nak pergi ilang mengantuk bukan nak abang siapa pula ke mana kan nak pergi ilang mengantuk kita pun bila dah lagu tu duduk-duk okey lah tahan lah pula dalam 15 minit 20 minit kan setengah jam tahanlah lah pula kan bagi yang kena pulut cender tadi ni dia tahan tekan 5 minit lagi pejam pula anak kena sorot bangun pula sorot tunjuk apa ke pula macam tu lah Kompanya adalah sembang jemaah puak dak. Kaedah ni puak-puak hak motivator ni puak hak dok buat apa-apa motivasi dekat orang. ni Dia tu curi idea-idea Islam ni. kan nak nak refresh balik orang yang dah letih dalam kursus ni, nak refresh balik. Di antara kaedah dia macam ni lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu, dia kata iza na'asa ahadukum apabila seseorang daripada kamu dok main mengantuk, dia kata pada hari Jumaat maka dia kata berubah beralih daripada tempat duduk tu ke tempat duduk lain supaya bila ada pergerakan hilang mengantuk begitu kerana dengan sebab bangun dan berubah dan berjalan itu satu wasilah yang boleh menghilangkan mengantuk ha, kan? kita nak drive jauh, hari raya nak balik ke rumah mentua sana sini kan mengantuk berhenti berhenti dulu kita ambil ayat semayang itu salah satu wasilah nak hilangkan mengantuk. Berhenti dekat R RNR punya tempat ni, dia masuk bajuk dia ambil ayak semayang. Bahala pun dapat, kita boleh refresh balik diri kita yang dah letuh, dah letih ni. Kalau boleh, tengok time point, baru pukul 10, pukul 11 pagi, semayang tu nak buha dulu dua rekaan, masuk balik dalam kereta, terus drive bukan cara dia pergi buka radio lagu bagi darah apa semua menyanyi ceri-ceri dalam rata nak pergi hilang mengantuk yang tu wasilah yang tak kena kan? dia ada banyak cara nak bagi hilang benda-benda itu maka apabila hilang mengantuk maka tiadalah gendala apa-apa yang nak diamalkan pada hari jemaat itu ha. bila hilang mengantuk banyak benda lah kita boleh buat setidak-tidaknya boleh dengar kutubah dibaca kan? kalau belum masuk lagi tempur kutubah bila hilang mengantuk boleh duduk zikir pelan-pelan sementara nak tunggu masuk waktu jemaat begitu daripada membaca dan berzikir dan berdoa dan sembahyang dan mendengar kutubah dan lainnya daripada barang yang mendatangkan pahala bila masjid awal ni buatlah apa-apa benda yang boleh dapat pahala setidak-tidaknya bila dah masuk masjid nawaitul yangtika oh pahala tuh onna tu yangtika tu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah minta lagi draf Kan? Meta CNB ni Buka-buka ikon lagi terakhir lah <tuh> Dia macam tu juga meta pahala kita Eh, ok, kartu meta jalan lah Subhanallah, Subhanallah, dia terakhir lagi Dia main, La ilaha illallah, La ilaha illallah Pusin Itu yang perlu dibuat oleh orang Islam pada hari Jumaat Dan tiada mendatangkan barang yang membatalkan ayat semayam dengan sebab mengantuk tu Bila mengantuk ni, dia boleh jadi punca bataya semayam Mengantuk Ada orang mengantuk, nampak steady lena no, sebenarnya tapi study dok kelas hello kita tengok dia nampak muhasyohah lena dah muhasyohah lena dah tapi study ada orang dia tak boleh study bila mengantuk bunyung mai ni tu bunyuk di, bila dia dia melayah tu no no dia dok bersila tu terangkat bila terangkat batal wuduk batal wuduk ada orang mengantuk tengok teruk satuk di meja ni sampai berapa kali macam-macam. Jadi kalau hari Jumaat dia dok main macam tu, dia melayih ke kiri, dia melayih ke kanan, serangkai aja paha dia batal wudu dia. Nah, maka dia kata bila kita tak mengantuk, sepelihan diri daripada batal wudu. Begitu. Dan kata at-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam al-Umm. Hadis ni masyhur masuk dalam kitab dia. Masalah mengantuk pada hari jemaat Kata Imam Syafi'i Dan aku sukakan bagi seorang Apabila mengantuk dia dalam masjid pada hari jemaat Dan didapatnya satu tempat lainnya Dan tiada ia melangkah seseorang padanya tu dia Imam Syafi'i pula kata Betul, kalau kita main masjid Hari jemaat kita mengantuk Imam Syafi'i kata sebaik-baiknya Dia bangkit, pindah pergi ke tempat lain Tapi nak bangkit, pindah itu syarat Imam Syafi'i kata Jangan langkah orang Ha, jangan ubah daripada sini pergi belakang turi, ubah pada sini pergi duduk cik jadah tu imam berapa yang tak mahu pasal apa? pasal nak pi tu kita nak kenal lalu ke orang langkah orang ni menghilangkan pahala jemaah maka imam syafi'i kata memang dia kata kalau mengantuk ubah tempat itu sesuatu yang baik pasal nabi suruh tapi nak pindah tempat tu jaga dia kata jangan sampai kita melangkah orang lain bahawa berubah ia daripada tempat itu pergi ke tempat lain tadi nak ubah pi tu jangan sampai langkah orang Supaya berubah baginya dengan sebab berdiri itu. Dan pula berubah daripada tempat itu. Mengejutkan dan menjagakan daripada tidur. Tujuan dia tu nak bagi dia hilang mengantuk. Kan? Nah, begitu. Dan jika duduk juga ia serta boleh dia menjagakan diri daripada mengantuknya. Dengan apa jalan yang dipikirkannya. Maka tidaklah aku memakruhkannya yang demikian itu. Kalau dia ada Dia mengantuk dia nak bangkit ubah tempat lain, tempat pun dah penuh tak ada tempat boleh pergi dah dia ada cara lain untuk nak hilangkan mengantuk selagi mana cara tu cara yang baik Imam Syafiq kata buatlah buatlah, pusing tengkok pergi meletupkan, upah-upah rata lega sikitkan jangan duduk, tak duduk bang sorang-sorang tu, jangan tu, depan kepung angkat orang keluar kan? buatlah apa juga cara yang tidak mengganggu orang, tapi boleh menghilangkan mengantuk buatlah apa pun kan balik-balik ke pusing ke baca apa ke buatlah apa, apa pun Imam Shafi'i kata dan aku tidak memakruhkan apa juga yang dia buat dengan tujuan nak menghilangkan mengantuk dia kata begitu dan tiada aku sukakan berubah tempat jika memikirkan dia akan boleh dia menegahkan ngantuknya tanpa ubah tempat ha. Imam Shafi'i kata kalau dia boleh hilangkan mengantuk tanpa perlu ubah tempat itu lagi baik kata. tak payah ubah tempat yang pentingnya ialah jangan mengantuk begitu dan aku kirakan sudah dia berubah pergi ke tempat lain itu. Manakala tidak terlawannya mengantuk padahal ia di tempatnya. Dan sangkanya tiada hilang untuk melainkan dengan berubah. Dia ni mengantuk sungguh. Dia tak apa, -apa. yang buat apa dah. boleh. teguk meletup perguruan aku pejam balik. Dia mengantuk sungguh. Kalau tak ubah tempat, nescaya dia lena. Gitu. Dan jika duduk tempat dia di tempat dengan mengantuk... ...percaya aku mekeruhkan dia. Yang demikian itu baginya. Maka mekeruhlah kalau dia tak bangkit pergi ke tempat lain... ...diaktilah mengantuk. Mekeruh. Dia yang pentingnya apa tuan-tuan? Yang pentingnya jangan mengantuk. Buatlah apa pun jangan bagi mengantuk. Begitu. Dan tiada ulang sembahyang acahnya... ...apabila tiada tidur ia dengan tersengit dan remok... ...yang merenggangkan papan punggungnya. Ah ha, dia kata. Dan sembahyang dia stop. Ayat sembahyang dia tak batal selagi mana dia duduk tetap menyentuh. Tapi kalau terangkat saja paha dia dan sebagainya batal ayat sembahyang dia kena keluar Jadi, ayat sembahyang lain. Ini macam siapa ingat macam tu. Saya baca satu lagi tajuk. Yang ni tajuk ni penting juga. Bab majaa fi safar yaumul jumaah. bab yang menyatakan musafir pada hari Jumaah. Ha ya ni ramai orang duk tanya ha? Ramai orang duk tanya Ustaz, betul-betul-betulnya dia kata boleh tak boleh kita musafir hari jemaat? Itu satu soalan. Soalan kedua, dia kata Ustaz, kalau kita musafir hari jemaat, boleh tak boleh buat semayang jemaat kasar? Itu satu soalan. Soalan ketiga Ustaz, ni kalau kita musafir hari jemaat ni, kita tak semayang jemaat tak apa ke kita buat zuhur? Itu satu soalan. Ini cerita berkaitan dengan musafir pada hari jemaat. Baik, dia nak bagi tahu kat kita di sini. Ketahuilah saudaraku, adakah harus pada hari Jumaat itu musafir? Boleh tak boleh? Mula sekali boleh tak boleh kita musafir hari Jumaat? Maka pada masalah ini ada khilaf di antara ulama seperti yang lagi akan datang kenyataan. Ulama berbeza pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ada kata boleh dengan syarat terluang masa sekian-sekian macam-macam begitu. Maka pada hadis telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala ba'tha an-nabiy Abdullah ibn Rawah fi sariya maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya telah mengutus nabi SAW seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawah untuk menjadi kepala pemimpin perang dalam satu tentera kecil Nabi sudah lantik Abdullah bin Rawaha untuk pimpin satu pasukan tentera untuk nabi pergi perang begitu. Tiba-tiba hari yang diutus Nabi itu sudah berbetulan dengan hari Jumaat. Hari Nabi suruh depa bergerak pergi perang tu hari itu hari Jumaat. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, fa wafaqa zalika yaumal jumaah. Maka berbetulan dan bertentangan utusan dan keluar perang itu pada hari Jumaat, kebetulan. Nabi bukan sengaja pilih hari jumaat. Nabi suruh keluar. Kata tengok hari yang Nabi suruh tu jatuh hari jumaat. Begitu. Apakala sudah didengar oleh segala tentera yang diutus oleh Nabi SAW, akan suruh Nabi SAW itu, maka mereka pun bersedialah. Sahabat pun tak banyak cakap. Nabi suruh pergi, mereka pun siap sedia nak pergi. Begitu. Kata dia, farada ashabuh. Maka keluarlah pagi-pagi lagi segala sahabat Abdullah bin Rawaha yang dikepalainya dan berjalan ke tempat yang diutus oleh Nabi SAW. Sampailah beberapa jauh sudah keluar dari Madinah itu. Kemudian berhenti menanti pemimpinnya iaitu Abdullah bin Rawaha. Rampanya Abdullah bin Rawaha tidak dia keluar. Pada pagi Jumaat itu, kerana niat dia nak semayang jemaah serato Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ha ini ceritanya. Nabi pilih satu pasukan tentera untuk pergi perang. Nabi lantik Abdullah bin Rawaha jadi ketua pasukan dendera ni. Kebetulan hari hak Nabi suruh depa pergi perang ni hari Jumaat. Sahabat-sahabat hak lain ni dah Nabi kata macam tu semua taatlah pagi-pagi buta lepas semayang subuh pakat keluar habis. Semua bergerak pergi ke tempat yang Nabi suruh pergi dah sampai dah di satu tempat eh duduk tunggu ni apa ni Abdullah bin Rawahah ketua kita ni tak nampak main eh dia ketua dia tak main agak duduk cangak-cangak duduk cari dia macam tu ha? faqala atakhallafu fausalli ma'a rasulillahi sallallahu alihi wasallam thumma alhaquhum maksud dia maka kata Abdullah bin Rawahah aku tinggal dahulu di belakang dia kata ampak pergi dulu eh? Aku, aku tak pergi lagi, sampai pergi dulu Dan biarlah tentera aku itu keluar berjalan dahulu Supaya boleh aku semayang sama dengan Nabi SAW Dia ni, ni, dia tak mau nak lepas satu pun peluang untuk semayang dengan Nabi Ni, nak semayang bersama dengan Nabi Nabi jadi imam ni, nak ambil berkat Nabi tu Nak semayang, imam, Nabi jadi imam Nak yang tu jadi oleh kerana tu dia tak mahu keluar lagi. Dia suruh centera lain hampa pergi dulu. Aku nak semayang jemaat dengan Nabi dulu. Lepas ni aku henti hamba-hamba pergi. Kemudian barulah aku dapatkan mereka itu. Ha? Dia kata aku saja tak pergi lagi pasal nak semayang dengan Nabi. Habis semayang jemaat aku henti syurit. Masa tu street trap tak ada. Bolehlah lari pergi dulu. Ah. Yalah tu buat pakat dengan kawan-kawan nak pergi pura-hamba pergi dulu. Saat ni aku hamba-hambat kena ialgitu Abdullah bin Rawahah dia tanya apa pi dulu tak dia aku hambat Yang ni aku hambat turun daripada belakang tak lagi aku anti hambat apa maka ia pun langsung meluluskan niatnya dan semayam jemaat dia serta Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ha sungguhlah depan ni semua turun dia tak pi semaiang jemaat apa semua sahilah selesai ada semayang dengan Nabi falamma salla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam raahu maka tak kalah sudah semayang dia serta Nabi SAW melihat Nabi akan dia tidak pergi perang habis-habis semayang jemaah Nabi tengok-tengok syih ni aku lantik lantikan jadi ketua yang duk-duk-duk mana serika ni macam tu maka ditanya Nabi akan sebabnya tidak pergi bersama dengan orang-orang lain Nabi kata pasal-pasal kamu tak pergi bukankah hari ini tentera dah curung tiba perang Bukankah kamu dilantik untuk menjadi ketua desa ini? Ni macam mana boleh dua ada sini lagi? Nabi tanya dia macam tu. Padahal orang-orang lain daripada dia semuanya sudah pergi. Orang lain semua dah tak ada dah, ya hang duduk ada lagi pasal apa? Kata dia faqalah. "Ma man'aka an taghduwa ma'a ashhabik?" Maka sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah bin Rawahah. Apa maniknya? Manek ni halanganlah. Apa maniaknya Dan halang yang ada Dan apa halangan engkau tidak pergi berpagi-pagi Berperang serta dengan sahabat-sahabat engkau Nabi kata apa yang menyebabkan kamu tak pergi ni Begitu Padahal Sekalian sahabat kamu Sudah tidak ada lagi Orang lain habis tak Kerana mereka itu telah menjunjung perintah aku Pergi pagi-pagi lagi Nabi kata orang lain pagi-pagi lagi Semua dah pergi dah Yang tak pergi berapa Apa Maka apakah didengar oleh Abdullah akan pertanyaan Nabi yang demikian lalu dijawabnya kata dia fakalah aradu an usal liyamak summa alhakum maka jawab Allah berawah kehendak hamba mau semayang jemaat sama dengan tuan hamba hari ini saya bukan tak mubi tapi saya nak semayang jemaat dengan tuan dulu lepas ni saya akan pergi. Kemudian hamba akan dapatkan mereka itu dengan hamba-hamba turut daripada belakang. Saat lagi, dia kata aku akan dipecut di dekat debak. Pada pikiran hamba, dengan tiada apa lekah jua hamba dapati mereka itu. Dia kata, ini tak ada masalah lah. Saya ada beritahu awak lah. Dia kata, saya boleh sampai cepat. Ah ha, Dia kata, tak ada masalah. Yang ini tak ada masalah. Saya memang biar tahu aku dah lah. Saya akan sampai saat lagi. Dan jikalau mereka itu sudah jauh keluar daripada negeri Madinah ini sekalipun, daripada pi sampai cua mana pun saya ambas taknya. Oh, dia kaitan 3 liter punya. Kan, orang 1.3, 1.5, 1.6 kan, dia punya 3 liter. Kan, dia ni apa, peraduk kan, haria ke apa ni, orang duk pakai lah ni, ni. Kan, dia ambas tak, dia tak ambil lah. Daripada pi, segera orang kaitan sisi tinggi ni kan. Pakat nak pi mana-mana, dia tak paham berapa pi dulu nampak pergi dulu tak lagi tak lagi kau ambak lah dia bagi orang pergi dua jam dulu dia kenyai pergi kan orang dua jam baru sampai Ipoh dia dua puluh minit sampai dah dua puluh minit sampai dah tak sampai Ipoh sampai hospital seberang jaya <laughs> sampai Dan, dia sisi tinggi pun Ampunlah lah dia rawah dia kata kat Nabi lagu tu tak apa dia kata saya biasa dah lagu ni bagi dia papi dulu dia papi jauh mana pun saya ambak dah ya. dia kata, Oh, dia buatkan Nabi macam tu apabila didengar oleh Nabi Alaihi Wasallam, akan jawabnya yang demikian itu maka diketahuilah oleh Nabi akan dia kasih kepadanya dan suka akan ibadah yang lebih oh, Nabi faham lah dia buat macam tu kerana apa? kerana dia sayangkan Nabi dia nak kalau boleh tiap-tiap kali semayang, nak semayangkan Nabi dia sayang sungguh dekat Nabi Nabi tahu niat dia baik lah dia tak turun awal sama dengan orang lain ni kerana niat dia baik, niat dia nak semayang dengan Nabi, Nabi faham tetapi dengan kerana tidak tahu Abdullah akan kelebihan pahala bersedera menjunjung sabda Nabi dan kelebihan berpagi-pagi pergi memimpin orang berperang maka diajar oleh Nabi akan dia tapi Nabi nak abangkan dia walaupun kamu tunggu semayang sama dengan aku, semayang jemaah sama dengan aku ni bagus tapi sebenarnya kalau kamu pergi awal, nak pergi perang tu, pergi awal itu lagi bagus daripada kamu tunggu maka Nabi pun abangkan dia kata nabi "lau anfaqta ma fil ardh jami'ah ma adrakt fadl nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "jikalau engkau ya abdullah Nafkahkan barang yang dalam muka bumi ni sekaliannya" nabi nabi kata kat dia kalaulah segala kekayaan yang ada dalam dunia ini hak hang punya hang sedekah semua benda tu kerana nak cari pahala Sekiranya ia jadi harta engkau, semua yang ada di atas dunia ni hak hang. Akan mencapai pahala pergi pagi-pagi berperang sama mereka itu. Nesaya siatalah kamu dapat kelebihan berpagi-pagi mereka itu. Nabi kata kalau semua harta yang dalam dunia ni hak hang punya. Hang sedekah semua benda tu kerana nak cari pahala. Pahala tu taklah sebesar pahala orang yang turun pagi-pagi kerana nak pergi perang sabi lillah. Pahala mereka tu lagi besar. Nabi kata kat dia macam tu baik apabila dia dengar macam tu call lah Nabi SAW katakan dia kalau Han turun awal dengan mereka tadi Han akan dapat pahala lagi besar saya tiada lah kamu dapat kelebihan berpagi-pagi mereka itu maksudnya ruginya engkau pada pihak ini sungguh pun engkau dapati pahala daripada pihak lain walaupun Han dapat pahala semayang jemaat dengan aku tapi Han dah rugi pahala sebab tak turun awal sama dengan mereka tu tadi Nabi kata macam tu. kata Al-Tirmizi ini hadis gari masalah dia kata musafir pada hari jemaat apa hukum dia? ok lah apa hukum kita nak pergi musafir hari jemaat kata Al-Tirmizi dan sesungguhnya telah bersalah-selahan Ahlul Ilmi pada musafir hari jemaat itu maka tidak memikirkan setengah mereka itu akan salah kebanyakan ulama' kata nak musafir hari jemaat tak salah tak salah, kita nak pergi Kuala Lumpur hari jemaat tak salah keluar musafir pada hari jemaat Selamat tiada sampai waktu semayang. Yang pentingnya bila main waktu semayang, semayang. Nak musafir hari akfam tak faham. Nabi kata, yang pentingnya waktu semayang, semayang. Begitu. Dan kata setengah mereka itu, apabila terbit siang hari. Maka tiada boleh keluar musafir lagi sehingga semayang jemaat lebih dulu. Ini satu pendapat di Kelang Ulama. Dia kata. Kalau nak musafir sebelum subuh, kena keluar. Kalau dah terbit siang dah, dah lepas subuh dah, baru nak keluar... Tak boleh Kata setengah ulama' begitu Kalau nak musafir hari jemaah Kena keluar sebelum subuh Kalau lepas semayang subuh Baru nak bercolak di Kuala Lumpur Tak boleh Itu kata setengah ulama' Begitu Kata Ibnul Arabi Bermula musafir kemudian daripada gelinjak matahari pada hari jemaah itu Tiada harus ia di sisi sekilang ulama' Satu orang ulama' nama Ibnul Arabi dia pula kata kalau sekiranya dah gelincir matahari maksudnya dah masuk waktu Zuhur dah, dah masuk waktu jumaat dah baru nak pergi golonggo. Ayah ni tak boleh dia kata. Dah masuk dah waktu semayang jumaat. Masa tu baru dia masuk tak kereta dia nak pergi golonggo. Tak boleh dia kata. Begitu. Dan dahulu daripada gelincir itu ada khilaf ulama padanya. Tapi kalau keluar sebelum masuk waktu jumaat. Okey 10 ke okay 11 ke pukul 12 ke tak apa lagi tak masuk lagi hari jumaat. Kalau nak keluar Berbeza pendapat ulama. Kata qil, kata qil maksudnya ada sebahagian ulama kata siapa tak tahu dah apa. Kata qil, dia tak harus, ada setengah kata tak boleh juga. Iyalah. Walaupun belum masuk waktu jumaat, tak boleh juga. Pagi apa? Pagi dah lepas subuh. Ni geng nak mula tadi. Dan kata qil harus. Ada satu pendapat dia kata boleh dengan syarat apa? Sat lagi bila masuk waktu jumaat tinggal semayang masjid mana-mana. Begitu. Dan kata Qil, satu pendapat lagi, jika kerana perang, maka harus. Kalau keluar itu kerana nak pergi berperang, sabirillah, okey. Kalau tujuan nak pergi ke Kuala Lumpur, sebab nak kompleks Bukit Jalil. Antara. Dia kata, tengok sebab apa nak pergi. Dan jika kerana lain, maka tidak boleh. Melainkan Imam Abu Hanifah, kata dia harus musafir pada hari Jemaat. Kemudian dia pada gelincah matahari semata-mata. Eh, Imam Abu Hanifah, dia kata tak apa walaupun dah masuk dah waktu jemaat kita nak musafir boleh lagi, dia kata dengan syarat, tak lagi tinggal main jemaat di mana-mana, kita do game tajam, orang dah bang dah bang dah masuk waktu jemaat, kita keluar dengan rakyat, keluar, nak pergi Kuala Lumpur keluar di sampai di mana kata, di bandar Baru kata, kita ambil susur keluar, pergi cari masjid bandar Baru semayang jemaat di situ, boleh dia kata, tak ada masalah, yang penting orang yang musafir pada hari jumaat selepas subuh jumaat dia tetap wajib dikerjakan tetap wajib dikerjakan singgahlah mana-mana masjid semayang jumaat dia tak dijumlahkan dalam jumlah 40 semayang jumaat di masjid tu tetapi kewajipan jumaat dia terlepas ha ini cerita dia ha ini keputusan yang muatanah di dalam mazhab asy-syafi'i nah wallahualam Wallah. sebab ini kita tengok bab ma'a fi siwak wa jumaat. Cerita, uh, bab disunatkan gosok gigi dan pakai wangi-wangian pada hari jumaat. nak main semangat gosok gigi lepas gosok gigi tak mahu dia bisa rokok jadi <laughs> dia nak main tadi nak mandi manda gosok gigi lepas semua elok main duduk di luar tu duduk balong rokok masuk masuk main nak main busuk juga tak mahu jadi hari jumaat ni tak mau busuk ni mengganggu khasyon orang lain dalam semangat begitu ada dua muka ye ia akan di Parlengguh kafiah. Tajuk kita lepas ni pun adalah tajuk yang yang tidak tidak berat. Tajuk yang akan datang ni cerita pasal sunat goser gigi dengan pakai wangi-wangian hari Jumaat Ini kita dok baca mengenai al Selepas tu dia kata bayanul adat allazina wajabat alaihimul jumaah, ha, iaitu bilangan orang yang wajib sembah Jumaat yang kita dok tahu dah. Bilangan dia mesti 40 cuma perbahasan-perbahasan dia lah kalau kita nak dengar pun dia bahas dari segi apa dia kata kalau sekiannya bilangan ada-ada cukup-cukup 40 cukup-cukup 40 macam mana cerita cukup-cukup 40 jumlah dengan tu Imam dengan semua khabat ini 40 kemudian tu Imam dah habis dah baca khutbah turun main nak jadi Imam senap perut dia kata ni perbahasan yang ada pada akan datang ni cik imam dah curut senok kurut jadi cik imam pun bisik dekat dia punya assistant imam dia datang jalan aku nak kena fissetel ni dulu dia kata dulu baik bagaimana dia kata boleh tak boleh assistant imam bawa jemaah ni dalam keadaan orang satu orang Pasti, dia ni duduk ada dalam fissetel masalah dia boleh tak boleh dia kata kalau jalan juga apa jadi pada jemaah tu ini dalam kes cukup-cukup 40. Baik, masalah kita ialah kita melihat bilangan 40 tu macam mana? Ada orang dia melihat bilangan 40 tu pada bilangan batang tubuh orang. Ada 40 kira jalan. Dah, dalam mazhab syafi'i dia tak kira macam tu. Dia kira ada 40 orang yang ahli jemaat, dia kata. Ahli jemaat maksudnya yang pertama dia orang yang duduk di situ dia ahli jemaah yang kedua 40 orang ni 40 orang yang bacaan fatih haknya betul walaupun mai sampai melimpah masjid tapi fiqah kira 40 hak baca pasih saja mai 1000 pun kalau tak cukup 40 orang jaga pasir dia menjejarkan jemaah juga ha, jadi bila baca bak ni saya lagi disimberi banyak masalah lah Am masjid kena buat ujian apa nama tajwidlah apa lah nak cari 40 orang ni kena panggil seorang-seorang mai duduk baca pula. Ada kata tokih okay, boleh hang masuk ke jumaat meh. masuk ke jumaat mai mai ni main masjid dia hari baca tak bersih hang tak masuk ke jumaat. Eh? Dia kena lembutukan. itu dalam masjid Syafi'i dia agak ketat begitu. Kan tapi wala bagaimanapun kita perbetul diri masing-masinglah. Ya mudah-mudahan kita berbaik sangka begitu aja. Kan? Mudah-mudahan dua ada ni cukuplah lebih daripada 40 orang yang boleh membaca Fatihah dengan betul. Begitu. Nah, wallahuan wallah, ni, dia kata boleh tak boleh imam yang orang yang menjadi imam ni dia baca surah, kemudian dia membahagikan ayat daripada surah yang dia baca itu kepada dua rakaat boleh tak boleh dia kata jawab dia harus selagi mana tempat yang diwakafkan itu bukan wakaf qabir ini masalah sajid lah, kita Quran ni dia ada tempat tidak dia ada tempat wakaf dia kata ada tempat kita nak mula baca dan dia ada tempat wakaf Quran ni tak boleh wakaf ibu suka kita kita berasa nak berhenti tak mana kita berhenti kita nak potong tak mana kita potong tak, kita potong. tak boleh dia kena ada tempat untuk wakaf dia jadi bagi orang yang menjadi imam, dia kena faham ni, wakaf ibtidaan dia kena faham. Di mana tempat dia nak mula, di mana tempat dia nak berhenti, dia kena faham. So, kalau dalam satu surah, dia nak ambil sekerat, dia nak sambung-sambung, tidak jadi kesalahan. Macam mana imam-imam hafiz, duduk jadi imam, sembayang, karawih, bulan puasa, apa semua tu. Mereka pun baca quran ada tempat berhenti, sahaja, yang berikutnya sambung-sambung. Syarat dia, wakaf itu pada tempat yang tidak qabih. Qabih maksudnya wakaf yang kecil wakaf qabih, maksudnya wakaf keji wakaf ataupun berhenti, tak kena tempat bah, bah nak berhenti, dia kena ada bah berhenti dia tak boleh sampai simpang simpang tiga berhenti bagi orang turun, tak boleh simpang tiga itu wakaf qabih tempat berhenti yang tak sesuai tak boleh berhenti, mana boleh lepas orang turun dekat simpang tiga tak boleh, negas ha, macam tu dengan Quran pun dia ada tempat boleh berhenti sekejap kita selalu buat contoh apa nama arai allazi yukazibu biddin fadzalika allazi yad'u alyadim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lilmusallin bermakna tentu wa qabih. Pasal apa dia jadi qabih? Pasal dia mengelirukan pada makna kita kata, fawailun lil musallin. Berhenti tentu. Habis. Sebab apa dia membawa makna? Maka neraka wil ataupun maka celaka lah orang-orang yang sembahyang. Berhenti tentu. Kelihur lah. Eh apa pula semayang. Duduk boleh neraka pula. Apa sembahyang? yang celaka pula. Sebenarnya dia kena sambung. Fawailun lil musallin allazinahum an falatihim ta'ud. Maka neraka wil kepada orang-orang yang sembahyang. Yang sembahyang mereka itu lalai baru habis cerita dia tak boleh berhenti tengah-tengah ada cerita Quran dia kena macam tu jadi ayat apa pun kalau kita baca wakaf bagi kena tempat dia jadi nak tahu tanpa mana tempat boleh wakaf tanpa mana tempat tak boleh wakaf kena belajar tajwid. dalam tajwid tu selain daripada kita duk mengaji hukum lima ni apa semua dia ada main perbincangan tentang wakaf dan imtida dia ada banyak cerita banyak kita bila duk mengaji ni kita nampak oh, banyak lagi benda tak cover kita baru duduk mengaji tafsir kita berasa dah luah sungguh tafsiran Quran ini kita baru duduk mengaji hadis kita tahu hadis ni macam-macam topik dibahaskan dalam hadis kita tak mengaji lagi tentang tajwid pergi mengaji tajwid, no mengaji-mengaji wala balin balin tu sahaja topik onkong jatuh macam meja, tak boleh nak sebut lagi bukan? Tuan, tuan kita duduk dengar orang jadi imam, tentang balin ni macam-macam bunyi Kan? ada yang benar-benar benar-benar benar-benar kan takkan contoh banyak lah. banyak macam-macam kan? jadi yang sebenarnya bunyi macam mana kalau kita dengar Imam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi baca macam ni dengar Imam ni baca macam ni kan dia hak mana satu betul ataupun semua betul hak banyak kita mengaji tajwid dekat satu guru. Guru kita kata okey dah. Kita pergi mengajik guru dah. Tak pergi boleh pula dah. Dan ni pun satu lagi. Sebab apa? Sebab ilmu tajwid ni dia berkait dengan soal dengar. Dengar satu orang dengan dengan dengar satu orang yang lain kadang-kadang tak sama. Kadang-kadang tak sama. Dia ni mau macam dia punya. Tapi kat kondul dia mau macam dia punya. Kan? Yang pentingnya ialah selagi mana bacaan itu tidak sampai kepada menyebut benda yang mengubah makna maka tidak jadi salah. Enggak, tapi kalau sebut sampai sebutan kita tu sampai membawa makna lain, dia jadi salah dan membawa kepada batal sembahyang kalau sekiranya bacaan itu melibatkan bacaan Fatihah. Maka kalau surah tak apa lah, tak membatalkan sembahyang. Tapi huduh lah dari segi adab kita dengan Tuhan. Tapi kalau Fatihah sampai mengubah makna, batal dalam sembahyang batal. Batal sembahyang kita. Kena belajar. Dan kelas tajwid ini adalah kelas yang paling tak popular dalam banyak-banyak keluhak mengaji agama. Orang suka mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji fiqh, orang suka. Tapi tajwid dia main mola je ramai. Berarti bila tok guru mola dok test orang-orang, cerah habis. Gais. Ya. Cerah tak boleh marah pula tu. Mengajar-mengajar tu tanya, tanya orang <laughs> marah. Okay. Sebenarnya kaedah mengaji tajwid kena macam tu. Dia kena musyafahah dan talakri. Mesti duduk talakri depan guru. Talakri maksudnya jumpa duduk depan-depan. Musyafahah maksudnya tengok mulut. Guru sebut macam mana. Kemudian kisah sebuah guru nak tengok mulut kita pula. Jadi tak boleh bila pergi bi bi bi belajar kajit, pergi duduk katuk mulut pula. Bata. Jadi duduk guru nanti katuk jari dengan hutan. Dekan, duduk katuk mulut. Ya, tak boleh. Pasal apa dia nak kena tengok mulut kita kita sebut macam mana. Ini ceritanya. Jadi bila duduk maj tahiyah macam dia orang tak mengaji. Orang tengok orang... ada juga orang rajin mengaji tajwid dia tak mau jadi imam. Ada juga. Baik tu complain kat belakang. Orang tolak dia terputih-putih muka tak mau. Bila orang baca dia complaint. Tak bolehlah. Kita bila kita mengaji tajwid, kita rasa bacaan kita okey, kita kena jadi imam. Ha nampak tak ha, jadi benda-benda macam ni benda-benda macam ni semua ni terlibat dalam bidang ilmu yang kita belajar baru kita tahu penyelesaian dia macam mana nah wallahualam ya contohnya eh, ayat boleh ha kalau ayat sajadah boleh tak boleh ayat sajadah kita pecah bagi jadi dua bahagian boleh macam kita nak buat bagi bagi jemaah Allah ni tak berhenti, Tersambung balik, Tersajah, Tak jadi kesalahan. Memang boleh, Kerana dia tidak menjadi wakaf-habit, Di tempat itu Tidak jadi kesalahan. Hmm? Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, Yang tidak baik itu silam. Kita tanggung dengan paksa, Kaffar, Dan surat Allah. Subhanakum. Inna. Wallahaf. Innal insana. Illa bagi ke اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وحاض سيدنا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهلنا صراطك المستقيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم